Maelfu ya ndama na kwenye mitaa ya Moroko na Tunisia hapo jana huku kwa na ripoti ambazo zinaelezea kwa takriban watu 200 wameuawa kwenye kwenye mapambano na majesha ya usalama huko Mashariki mwa Libya. Mwandishi wetu Lisa Bryant anatuelezea zaidi juu ya haritete tete ya huko na Aida Issa ya ripoti kamili. <tos> Moroko nayo imekuwa ni ya karibuni ya kiarabu kukumbwa na maandamano dhidi ya serikali. Waandishi habari wanaripoti kuwa takriban watu mbili waliandamana mjini Rabat na miji mengine wakitaka kuwepo kwa katiba mpya, nafasi zaidi ya uchumi, kwa korolojirushwa na Mfalme Mohammed kuachia baadhi ya mamlaka yake. Sauti za maandamano huko Rabat zilionekana kwenye kanda moja mtandao wa YouTube lakini haskuweza kuthibitishwa na vyanzo huru lakini vyombo vya habari vina kwamba tofauti na maandamano ya Jumamosi dhidi ya serikali katika nchi jirani Algeria polisi huko roko hawakuwasumbua waandamanaji lakini huko Libya wanajeshi wanaripotiwa kuwa shambulia kuwashambulia vibaya waandamanaji wanaoingia serikali huko Benghazi na miji mengineo ya mashariki mwa nchi hiyo Kundi la Human Rights Watch linakadiria zaidi ya watu sabini wameuawa. Wengine kama daktari mmoja mjini Benghazi, Suheil Al Atrash, ambaye alihojiwa na Radio France, anasema takriban watu mbili wameuawa kwenye eneo hilo. Anasema miili 100 imepelekwa kwenye hospitali ya Benghazi anapofanya kazi. Anakadiria ukamataji unaofanywa na polisi wa Libya umesababisha vifo 100 miji karibu na hapo na wengine takriban sita au mia saba kujeruhiwa. Anaieleza hali kwenye hospitali yake kuwa ni unyama wa kweli. Hata hivyo huandishi habari walikuwa na wakati mgumu kupata uthibitisho huru wa matukio na idadi ya vifo huko Libya kwa sababu ya udhibiti wa habari. Maandamano ni sehemu ya wito mkubwa wa kudai demokrasia na mabadiliko ya uongozi ambayo yamesambaa kote katika dunia ya Kiarabu, yakianza na maandamano makubwa huko Tunisia na Misri yaliyopelekea kuangushwa kwa viongozi wa nchi hizo mbili. Maelfu ya waandamanaji pia walioiminika kwenye barabara za mji mkuu wa Tunisia wakitaka serikali mpito kujiuzulu. Serikali hiyo inakosolewa kwa kasi ndogo ya kushughulikia masuala ya uchumi na usalama na pia kwa kuwa na uhusiano na utawala wa zamani wa zen al bin Ali. Serikali hiyo ya mpito imeahidi kuitisha uchaguzi katika muda wa miezi sita lakini bado haijatangaza tarehe. Huko nchini Yemen, madamano dhidi ya serikali yanaendelea kwa siku moja mfululizo huko wanafunzi wa vyo vikuu kianamana katika mji mkuu wa Sanaa.